Noul testament, problematica vederii lui Dumnezeu și a teologiei slavei în Noul Testament, 1-2-13 păstorii și vederea slavei Dumnezești. Începem exemplificările nou testamentare referitoare la problematica extaticului Scriptural cu Luca 2, 8 cu 14. Ni s-a părut fire să facem acest lucru pentru a nu intra direct în Matei 17, adică într-un exemplu clasic de vedere a slavei dumnezești. Dar, pe de altă parte, am ținut să prezentăm evenimentele extatice ale Evanghelilor în tandem cu viața istorică a Domnului și nu în raport cu toponimia fragmentelor textuale care au evidențe extatice. Păstorii își pășteau turmele pe câmp, era noapte, nu se gândeau că se va petrece cu ei ceva ieșit din comun, însă deodată a apărut Îngerul Domnului lângă ei, și dog perielamsen aftus, perielamsen, a strălucit în prejurul aftusa lor. Și slava, slava Domnului Dog Sachiriu a strălucit perielamsen aftus în prejurul lor, conform gentilul ca 2 cu 9. Păstorii, care la prima vedere păreau niște bieți muritori care își pășteau turmele miez de noapte, devin, în contextul lui, în contextul lui 2, 9, Luca 2 cu 9, niște văzători veritabili ai Zlavei Dumnezeu și a unei angelofanii extraordinare. Dacă au putut să vadă Zlava lui Dumnezeu, atunci nedormirea lor trebuie privită ca stare de veghe. De așteptare curată a prezenței lui Dumnezeu în viața lor. Slava Domnului pe care o văzuseră Sfinții Vechiului Testament se descoperă acum și Păstorilor. Această realitate Dumnezească poartă același nume ca și în Elixix și ne arată și se arată în contexte diferite, dar unor oameni sfinți cu o viață curată. Sfințenia, neținând nici ea de vreun rang ierarhic sau social să lășluiește în oameni, în oamenii care fac lui Dumnezeu, deși în oameni comuni și ne băgați în seamă ca și acești păstori. Amănântul că slava Domnului s-a arătat pe câmp și nu în templu de la Ierusalim, ne duce la concluzia că slava Domnului nu ține de locul în care este văzută, ci de starea persoanelor care o experiază. O privire de ansamblu asupra versetului nou ne reliefează, ceva foarte important pentru noi. Din topic acestui verset nu reiese că slavă lui Dumnezeu a fost văzută de păstori, pentru că aceasta ținea în mod neapărat de vederea acestui Înger al Domnului. Slava Domnului este o realitate independentă de angelofanie, adică de arătarea Îngerului, de persoanele Îngerilor. Dar, deși Îngerul Domnului este distinct de Slava lui Dumnezeu, totuși el subzistă în aceasta, în Slava Dumnezească, și se arată oamenilor. Ca fi în plin de slava lui Dumnezeu. Păstorii văd modextate atât pe Înger, cât și slava lui Dumnezeu, slava nu e o ceață sau o boare, care îi învăluie pe păstori, ci o realitate dumnezească vă se duhovnicește. Modestate care îi umple și îi fricoșează conform Frica în fața lui Dumnezeu această fovon megan frică mare, trebuie văzută ca evlavie, ca stare de conștientizare profundă, de mare cu tremurare că stăm în fața lui Dumnezeu. Transformarea acestei frici printr-o hermeneutică periculoasă a experienței teribilului și a înfricoșătorului într-o frică angoasantă de Dumnezeu care te panichează, care te face să delirezi într-adevărat în spăimântare interioară care te cocoșează la propriu, nu duce decât la o interpretare demonică a extazului, care nu are nimic de a face cu extazul. În această cheie hermeneutică, extazul nu ar mai fi urmat de bucurie și de cutremurare sfântă, adică de lucruri benefice pentru om, ci de o stare maladivă de spaimă, ca o acaparantă agitație fără substrat interior. Îngerul le vorbește păstorilor care erau străpunși de vlavie sfântă, mesajul se plin de bucurie, celor care trăiau o fovă în Megan li se vestește o haran Megalin. Bucurie mare. Luca 2:10. Nașterea lui Hristos este motivul vedeniei lor, pentru că Mântuitorul s-a născut în cetatea lui David și a fost culcat în iesle. 2:11 cu 12. Vedenia lor capătă în noi proporții. Evidențiem faptul că în cazul păstorilor avem de a face cu un extas colectiv în comparație cu extazele personale descrise până acum. Toți păstorii, nu se spune câți, vedeau pe Îngerul Domnului care le vorbea și slava lui Dumnezeu care acopera totul în jurul lor. Începutul versetului al 13-lea mărește neașteptatul vedeniei. Alături de acest înger s-a văzut deodată plitos stratias uraniu mulțime de oaste oaste cerescă. Tonteon Chelegonton care lăuda pe Dumnezeu și zicea Doxa ipsistis teu slavă în întru cei de sus adică între putere, cerești și sfinții lui Dumnezeu din cer slavă întru cei de sus lui Dumnezeu che, che epigis irinin en antropis evdochias și pe pământ epigis pace irinii de unde irineu cel care este omul păcii cel care are pace duhovnicească în el, pacea lui Dumnezeu cea care covârșește toată mintea. Irini, enantropis, în oameni, între oameni, evdochias, bună, voire. Luca 2, 13 cu 14. Toți îngeri erau în slavă lui Dumnezeu și lăudau pe Dumnezeu cel viu ca niște ființe vii treze, adânc teologice. Pe cât de neașteptat a fost apariția îngerului pe câmp, tot pe atât de neașteptat a fost și apariția acestei oștiri cerești, doxologice. Îngerii apar lăudând pe Dumnezeu și dorind pacea lumii, buna înțelegerea oamenilor, comuniunea umanității în integralitatea ei. Unitatea oștiri cerești, dinamismul și simțul ei doxologic treaz se vor cultivate și de către oameni. Umanitatea una, creată cu un interior dinamic și cu simțul doxologic a relației cu Dumnezeu, trebuie revitalizată. În doxologia, în, doxologia angelică, în doxologia angelică de la Luca 2 cu 14, umanitatea nu este eliminată din calcul, ci este parte constitutivă a comunității doxologice a creației lui Dumnezeu. Oamenii sunt împreună cu îngerii, o singură biserică, o singură unitate doxologică creată de Dumnezeu. Aceste lucruri trebuiau să fie cunoscute de către păstori. Ei trebuiau să înțeleagă că Hristos a venit dintre cei de sus și că oamenii trebuie să fie tot la fel de uniți ca și îngerii în comunitatea lor liturgică și în societate. Conform Luca a 2 cu 15 îngeri au plecat în cer și păstorii au rămas singuri motivați într-un mod total ca să ajungă la Betleem. Vedenia s-a încheiat deodată. Nu au mai văzut nimic, dar erau una în lor, pentru că au uitat de turmă și vorbeau numai de locul unde s-a născut Hristos. Srava lui Dumnezeu nu a fost pusă la îndoială de păstori și nici cuvintele îngerului. Păstorii s-au încrezut în descoperirea lui Dumnezeu și nu au considerat-o o halucinație sau o nălucire demonică. i au mers și l-au văzut pe Domnul și după ce l-au văzut s-au întors doxologind la casele lor. Luca 2, 15-20 1, 2-14 Epifania, treimi și o Botezătorul Botezul Domnului suscită un interes aparte la nivelul lingvistic dogmatic a relatărilor scripturale pentru că pune în evidență umanitatea lui Hristos și relației cu Duhul și cu Tatăl. Avem trei descrieri evanghelice despre botez. Matei 3, 13 cu 17, Marcu 1, 9 cu 11, Luca 3, 21-22, care se completează reciproc, se nuanțează reciproc, cât și relatarea Sfântului Ambotezătorul de la Ioan 1, 32-34, care certifică locurile sinoptice ale bozului. Cercetarea noastră textuală pe versiunea GNT a dus la amănunte foarte interesante ceea ce privește evidențierea relației Duhului Sfânt și a Tatălui cu Fiul Cel Întrupat care și-a somat umanitatea în integralitatea ei. Primul lucru cu care sunt de acord toate variantele sinoptice ale botezului este acela că botezul este relatat din punctul de vedere a lui Hristos omul și nu al lui Ioan traducerile de mai jos vor confirma acest lucru. Matei 3 13 cu 17. Traducem anumite, aducem toate fragmentele din limba greacă, iar în punctele esențiale evidențiem și cu textul grecesc lucrurile care ne-au interesat în mod profund și care interesează în această discuție. Deci Matei 3, 13 cu 17 primul loc evanghelic care descrie botezul Domnului Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan pentru a fi botezat de către acesta dar Ioan l-a întâmpinat pe el zicându Eu am nevoie să primesc a fi botezat de tine și tu vii către mine însă Isus Răspunzându-i, a zis către el, Uită aceasta acum, că ce astfel trebuie să fie, și noi se cuvine să împlinim toată dreptatea. Astfel a lăsat pe el și botezându-se Iisus, îndată a ieșit din apă și iată cerului s-au deschis lui și a văzut Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel și venind în el. Cheidu aftu afto, iuranii din din ceruri cheiden și-a văzut topne tuteu, catavenon coborând osi peristeran peristera, este porumbelu, osi ca un porumbel che erchomenon epafton și venind în el întru el și iată venind în Hristos Duhul Sfânt. Și iată, graț din cer, a zis: Acesta este fiul meu ce iubit, pentru care am binevoit. Marcu 1, 9, cu 11, al doilea loc evangeli care vorbește, care descrie botezul. Și a venit în zilele acelea, a venit Isus din Nazaretul Galilei și s-a botezat în Iordan de la Ioan. Și, în îndată și din apă, a văzut cerurile despărțite, deschise și pe duhul ca un porumbel coborând în el, Iden sisomenus tu suranus, de cea despărțite, sisomenus de mine schismă. despărțire, Sizomenus a văzut cele despărțite deschise, tu suranus, că nevma, și pe duhul os peristeran, ca și în partea cealaltă os ca porumbel catavenon is afton, coborând în el coborând întru el și nu deasupra lui așa pe afară ci coborând din interiorul lui Hristos și s-a făcut glas din cerul tu ești fiul meu cerubit întru tine am binevoit al treilea loc evanghelic Luca 3, 21-22 și a fost că după ce to poporul s-a botezat s-a botezat și Iisus și rugându-se s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a coborât trupește în el sub forma unui porumbel che Isu Baptistentos che Ton Aneohtine tonuranon che catavine și a venit, a coborât topnematoagion somatico trupește Idios peristeran sub forma sub chipul unui porumbel, epafton. Epi e aici. Epafton într el. Și s-a făcut glas din cer. Tu ești fiul meu celubit, pentru tine am binevoit. Astfel, conform. gentiului Isus omul vede pe Duhul Sfânt coborând în trupul și în sufletul său. Vul e de acord cu ediția Gentici și la fel și Chieji Viu, MGK-ul sau ediția Beoreului 1988. Numai în ediția beore 2001 se vorbește la Matei 3,16 de faptul că Ioan a văzut pe Duhul coborându-se peste Isus. Deci ideea principală este că în grecești dar și în traduceri mai mult sau puțin recente, problema principală este că Iisus, omul, vede pe Duhul sunt coborând în trupul și sufletul său și nu Sfântul Ioan. Despre Sfântul Ioan vom vedea la Ioan, în, la Sfântul Ioan Evanghelistul, ceva spune. Deși textual varianta din iniția B.R. 2001 nu se poate susține pe exemple noastre totuși în acord, cu Ioan 1, 32, 34 Conforgentii. Textul e următorul și Ioan a mărturisit mărturisind și Ioan a mărturisit zicând că am văzut pe Duh coborând ca un porumbel din cer și rămânând în el idon top catavenon os peristeran ca un porumbel exuranu venind din cer che eminen e Pafton, și rămânând întru el și eu nu îl cunoșteam pe el dar cel care m-a trimis să boteze în apa, acela mi-a zis cel în care vei vedea pe Duhul coborând vei vedea pe Duhul, în, în cel în care vei vedea pe Duhul coborând și rămânând în el acela este cel care botează în Duhul Sfânt și eu am văzut și am mărturisit că acela este Fiul lui Dumnezeu. Corel în primele trei evanghelii cu ultima și Ioan a văzut în vedenie și Ioan a văzut în vedenie coborarea Duhului peste Iisus. Împreună cu Isus, dar evangheliile sinoptice nu le evidențiază pe Ioan, ci pe Iisus ca văzăt Sfântului Duh. Deschiderea cerurilor Matei și Marcus sau a cerului la Luca este un eveniment extatic. E o vedere dumnezească văzută de umanitatea lui Hristos și de Ioan. Ca Dumnezeu, Iisus era întotdeauna cu Duhul și cu Tatăl nedespărțit de ei, dar ca om, Fiul lui Dumnezeu într pat, trebuia să primească pe Duhul pentru ca toți să-L putem primi pe Duhul Sfânt în ființa noastră. Umanitatea lui Hristos, din prima clipă a formării ei în persoana că Logos era împreună cu Duhul, care se răjește din veci în Fiul și care purcede de la Tatăl umanitatea lui Hristos nu suferea de o lipsă Duhului până la botez pentru că e de la sine înțeles că umanitatea lui Hristos din prima clipă când a fost conținută luată, asumată în persoana lui Hristos s-a umplut de har însă treimea persoanelor dumnezeiești trebuia revelată oamenilor și botezul trebuia zugrăvit în adâncimea sa dumnezeiescă, omenească, în fața oamenilor. Economia mântuirii necesită așadar revelarea treimii. Botezul Domnului este o revelare plenară a treimii. Duhul coboară peste lui Hristos nu ca un porumbel, nu transformat în porumbel, ci având înfățișarea a idoma unui porumbel. În această conjunctură os trebuie particula os din greacă trebuie e, os trebuie perceput ca o particulă e, trebuie percepută ca o particulă comparativă și nu ca un semn de egal ca o identificare a porumbelului cu sfântul duh. Forma sub care e văzut sfântul duh este o evidență extatică și ea nu a fost văzută cu ochiul liber ca în filmele false istoricizante ale lui Isus. Duhul coboară în umanitatea Lui Hristos pentru că El cobora în termen uman spus permanent în Hristos. Dar acum s-a precizat pentru istoria această realitate divino-umană a persoanei Lui Hristos ca să se sublinieze faptul că Duhul Sfânt este interior umanității Lui Hristos pentru că El este împreună cu Fiul și cu Tatăl din veci și a umanității noastre prin Hristos și nu este o pelerină divină Sfântul Duh sau un scop protector care l-acoperea și ne acoperă pe din afară, care acoperea pe Hristos și ne acoperă pe noi pe din afară. Tocmai de aceea am tradus în citatele de mai sus prepoziția poziția în acuzativ cu în și nu cu prea utilizată formă peste, așa cum avem noi în edițiile sinodale românești, ortodoxe. Cu în și nu cu peste peste arată un exter... arată că harul insinuează că harul este, cu... este exterior persoane, dar în arată că harul este interior persoane, ceea ce este adevărat, pentru că în Dumnezeu este o realitate personală interioară, nu este ceva pe din afara omului. Din punctul de vedere a realismului duhovnicesc, al modului propriu cum e simțit Harul Dumnezeu, Harul nu e simțit că existând peste noi, înconjurându-ne sau îmbrăcându-ne în ceva divin în mod exterior. Harul Dumnezeu este simțit în noi, în toată ființa noastră, cine dumnezește întreaga umanitate, după cum era în întreaga umanitate a Lui Hristos. Prepoziția peste pe noi personal nu ne duce cu gândul, de, pardon, pe noi personal, ne duce cu gândul prepuția peste pe noi personal, ne duce cu gândul la o stratificare autonomă a relației dintre har și om, harul acoperind umanitatea de afară ca un ajuvant pe care nu îl simțim absolut indispensabil, însă atunci când harul coboară noi, el sfințește fiecare parte din corpul nostru unindu-ne cu trăimea prea dumnezească și iradiază din noi ca să le reale autentice ale sale. Tatăl apare ca un glas din cer, adică modul cel mai umbros cu putință în comparație cu celelalte două persoane divine în cadrul botezului. Asta este discuția. Însă Tatăl autentifică divină umanitatea lui Hristos pentru că îl mărturisește în același timp ca fiul său cel iubit, dar și ca cel în care, după umanitatea sa, Tatăl binevoiește să conlocuiască și cu care conlucrează. Duhul Sfânt coboară peste umanitatea Fiului ca să-L încredințeze pe botezătorul Domnului, pe Sfântul Ioan, că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Tatăl fusese cel care dăduse acest semn lui Ioan. Ioan și umanitatea trebuia să primească această subliniere din partea trăimică, Hristos e Fiul Tatălui și este Cel în care locuiește Duhul Sfânt. Din versiunea Sfântului Matei nu rezultă că botezul Domnului a fost botezul primit de la Ioan, adică botezul pocăinței. Sau dacă vrem să gândim mai larg lucrurile, am putea spune că Hristos trece prin botezul lui Ioan, conform Matei 3,16, prima parte a versetului, în care el iese din apă, pentru a se boteza și cu botezul Duhului Sfânt, a doua parte, a versetului a 16 a de la Matei, unde vede cerurile deschise și pe Duhul coborând în el. Versiunea Sfântului Luca vorbește și mai explicit despre cele două botezuri ale Domnului. Iisus se botează de către Ioan în urma întregului popor, dar după acest botez al pocăinții primit de la Ioan, Iisus se roagă, se roagă, el se roagă, și atunci vede umanitatea sa cerul deschis și pe Duhul coborând în el. Cu alte cuvinte, nu Ioan, botezătorul, provoacă coborârea Duhului peste Isus și rugăciunea lui Iisus însuși. Isus se înscrie în împlinirea dreptății. El se lasă botezat de către Ioan, dar atunci când iese din apă, vede coborârea Duhului peste umanitatea sa și glasul de confirmare al Tatălui. Tocmai de aceea exegeza ortodoxă evidențează faptul că aici avem o ilustrare a tainei botezului, pentru că se raportează la coborârea halului peste umanitatea lui Hristos, ulterioară botezul lui Ioan și nu la botezul cu apă, la botezul pocăinței căruia i s-a supus și Iisus. Ioan botezătorul vede împreună cu Iisus coborârea Duhului. Evangheliile ne introduc în mod subtil, Dumnezeiește în intimitatea persoanei divino-umane a lui Hristos, Duhul Sfânt locuiește în persoana lui Hristos împreună cu Tatăl. Slava Treimii se manifestă prin trupul lui Hristos pentru că umanitatea este iradiată de lumina divină și se spiritualizează continuu, tocmai pentru că e aptă umanitatea de această intimitate de plină, curentă, zilnică cu Harul. Dar mai presus de toate, în contextul botezului se arată că mintea lui Hristos este, mintea lui Hristos este văzătoare de Dumnezeu. Dacă mintea și inima lui Hristos văd pe Duhul coborând în umanitatea sa, atunci toată discuția noastră despre vederea lui Dumnezeu este validă și nu e o supoziție umană. Iar dacă Harul locuiește noi și ne sfințește de plin, atunci vederea lui Dumnezeu nu se constituie într-o cerință opțională în viața unui Cristian Ortodox, adică vrem, nu vrem, e pe vrute sau pe nevrute vederea lui Dumnezeu, ce vederea lui Dumnezeu deci nu se constituie într-o cerință opțională în viața lui Cristian Ortodox și e cadrul firesc, normal în care trebuie să se discute legăturile noastră cu Dumnezeu și experiența vieții sale divine adică vederea lui Dumnezeu este consecința directă, reală, normală a unei comunii reale cu Dumnezeu pentru că atunci când să facem o comparație, spre exemplu să zicem că e, nevederea lui Dumnezeu, dar totuși credința nu așa un fel de discuție online cu cineva, discuție online cu Dumnezeu în care nu-i vedem fața, dar auzim, ne scrie Dumnezeu e-mail-uri. Însă întâlnirea noastră cu Dumnezeu, lumina sa, înseamnă de fapt adevărata, Reliefare, adevărata vedere, înțelegere a lui Dumnezeu cu care am vorbit mai înainte pe chat adică în rugăciune, și numai dându-ne întâlnire reală cu Dumnezeu mai Dumnezeu, chemându-ne la întâlnirea cu El, ne-a revelat Vederea Sa sau s-a revelat nou într-un slava Sa. Așa că Vederea lui Dumnezeu este. Este consecința cea mai normală a întâlnirii, a dorinței de a te întâlni cu El. Pe cum vrem, cum ne rugăm lui Dumnezeu dacă nu vrem niciodată să ne umple de adevărata sa umanitate. Pe toate rugăciunile noastre, în toate rugăciunile noastre, Bisericii cere milă, cere iertare, mi ajutor, curățire, izbăvire, tot felul de lucruri. Păi ca să le primim pe acestea toate, trebuie ca El să ni le aducă în viața noastră, să ni se arate într-o anumă fel, nu? Deci tocmai de am spus că vederea al Dumnezeu nu este o chestiune opțională pentru creștini, ci pentru părinți, părinții bisericii și pentru noi toți este scopul vieții noastre pentru că în veșnicie Asta vom face. Vom contempla slava lui Dumnezeu. Păi dacă nu vom vedea începând de aici zrava lui Dumnezeu, prezența lui Dumnezeu, lumina lui Dumnezeu, unde vom merge în veșnicie dacă nu ne-am împrietenit cu Dumnezeu și Dumnezeu nu ne arăta niciun semn al prezenței Lui. Atunci, rugăciunele noastre, ce sunt? Niște țipete, niște strigări în fața norilor în fața unui zid fața unui munte care nu ne răspunde tocmai Dumnezeu ne răspunde în mod real pe măsura curățirii noastre de patim și 1, 2, 15 vorbește despre schimbarea la față a Domnului adică tocmai despre curățirea noastră de patim pentru a vedea slavă lui Dumnezeu în ființa noastră și mai presus de tot ceea ce există acest episod evanghelic, Matei 17, 1-8, Marcu 9, 2-8, Luca 9, 28-36, locul unde în evanghelii este descrisă schimbarea la față, înfățișarea umanității a Domnului, acest episod evanghelic este pus adesea în ecuație cu vederea lui Moise din muntele Sinai. Credem că acest paralelism nu este o stereotipie a teologiei critice, ci el este pe deplin justificat. O cercetare duhovnicească a textelor vederea lui Dumnezeu din Tabor are multe amănunte comune cu cea din Sinai. Însă derapajele comentariilor critice apar atunci când se vrea cu insistență asimilarea celor două evenimente extatice de pe Sinai și Tabor, adică ce a văzut Sfântul Moise și ce au văzut cei trei Sfinți Apostoli pe Tabor, ca expresii simbolice, adică totul e un simbolism, n-a fost nimic real, Asta vor comentariile critice cel mai adesea protestante. Deci ca expresii simbolice vor să o scoată, să, să, să scoată realismul extatic din, din aceste repere extatice ale scripturii și să considere că au fost numai niște expresii simbolice că nu s-a petrecut nimic de fapt Că este simbolice ale relații celor cu Dumnezeu noi nu vom insista asupra asemănărilor formale ale textelor între cum e descris uh, extazul Sfântului Moise și cel al Sfinților Apostol pe Tabor și nim nu dorim să comentăm evenimentul Taborului în cheie simbolică pentru că înseamnă să hulim pe Dumnezeu, să negăm însăși evenimentul schimbării la față dacă e simbolism atunci unde este în dumnezeirea trupului uman, lui Hristos de aceea vom evidenția mai degrabă elementele statice ale acestui eveniment al economiei mântuirii cât și implicațiile sale soteologice mântuitoare în viața noastră dar pentru o înțelegere corectă a cadrului în care s-a produs transfigurarea Domnului, credem că Luca este cel care ne dă cea mai bună orientare în demersul nostru Domnul urcă pe muntă împreună cu cei, cei ucenici ai săi, nu pentru ca să le arate pur și simplu slava sa, ci pentru ca să se roage împreună cu ei. Luca 9.28 Motiva ascensiunii este rugăciunea, afundarea rugăciunei, transfigurarea sa apare în timpul rugăciunii. Luca 9.29 Tocmai pentru aceasta, taborul este paradigma rugăciunii haste pentru că lumina cerească izvorăște în ființa celui ce se roagă, celui care se roagă cu lui Șus Simone încetat. Descrierea lui Luca, în traducerea noastră, este următoarea: Și în timpul rugăciunii lui, a lui Hristos, forma feței sale s-a făcut alta, și îmbrăcămintea lui albă țâșnind lumină. Che geneto e în to prosef afton to prosopo aftu eteron che o imatizmos aftu lefcos albă. E astrapton lumina. lumină. Bineînțeles, Lumina este cea care a albit îmbrăcămintea. De fapt, au văzut lumina lui Dumnezeu ținind din umanitatea lui Hristos și nu s-au schimbat veșmintele, s-au schimbat, s-a umplut de slavă umanitatea lui Hristos. Hristos a îngăduit ucenicilor săi, cum spune troparul pe cât le se putea, pe că puteau ei să cuprinde să înțeleagă cine este el, cum strălucește Dumnezerea lui prin umanitatea sa și transfigurează toate. După cum observăm în textul lucrat, în descrierea se centrează, în primul rând, asupra feței Domnului și numai în al doilea rând, asupra veșmintelor sale. Fața lui se schimbă nu în sensul că se schimonosește sau se dilată, adică nu capătă nuanțe în acestea horror, ci fața i se umple fața lui, se umple de lumină Dumnezească. Asta este schimbarea transfigurare. Îi se umple de lumină Dumnezească fața, din ea țâșnește lumina arătând cine și nu care în sens obiectual este izvorul luminii. Cine este izvorul vieții? Cum spune Scriptura și Doxologia. Cine este Izvorul vieții este Dumnezeu. În timpul rugăciunii, adică al intimității de pline cu Dumnezeu, fața umană lui Iisus, se umple de lumină cerească. Transfigurarea trupului său acel, metemorfotii. De la Matei 17 cu 2 și cu 9,2, nu înseamnă decât zijnirea prin trupul său uman a slavei Dumnezeului din persoana sa divină umană. Lumina care țâșnea din trupul său nu era o realitate nouă pentru Isus, ci era o încredințare pentru ucenicii săi. El îngăduie în acest moment ca să îi se surprindă slava sa, pe care a avut-o dintotdeauna ca logostal Tatălui. Domnul vrea ca să fie experiat total ca Dumnezeu întrupa, ca Dumnezeu a cărui sfințenie și slavă este copleșitoare pentru oameni, dar care îi sfințește pe oameni, îi copleșește Slavă Lui Dumnezeu, ne copleșește modul bun pe noi oamenii și nu într-un mod destructiv, ci într-un mod transfigurator, într-un mod simțitor. Luca nu folosește în scrisul său particulele comparative pentru lumină, dar ele se subînțeleg. Matei și Marcu însă le folosesc foarte expresiv. Pentru Sfântul Matei, evenimentul extatic s-a produs astfel și s-a transfigurat înaintea lor și a strălucit fața lui ca soarele, asta este particula comparativă ca soarele că părea a fi ca soarele, iar hainele lui s-au făcut albe strălucitoare ca lumina che metamorphoti emprosten afton che lamsen și a strălucit o prosopon aftu os o ilios Os, o ilios ca un soare ta da de Imatia aftu și îmbrăcămintea lui hainele lui la plural. egeneto lefca os tofos sau făcut albe lefca, os tofos ca lumina matei 17 cu 2 Elementele antitetice ale luminii, adică soarele și pur sunt calificări umane ale realităților acestui eveniment ecstatic. Fața lui plină de lumină păreau în soare pentru ochii lor, al apostolilor, dar ea nu se transformase în soare, sau nu era soarele, nu era astru ceresc. Matei a folosit soarele nu ca termen de echivalență, ci ca descriere antropologică a unui eveniment ecstatic. Descrierea culorii hainelor sale nu are nimic de face cu perceperea culorilor de către ochi omenesc. Hainele Domnului devin albe, străluci în lumină din ele, tot pentru că hainele sale, ca și tot trupul său, sunt percepute de apostoli, ca fiind copleșite de lumina ce izvorat din persoana sa. Nu hainele devin albe, ci lumina care strălucește din trupul său este văzută, și calificată, denumită ca fiind albă, strălucitoare. Sfântul Marcu ne prezintă o variantă a transfigurării Domnului și mai prescurtată. Textul său e acesta. Chemete morfoti nafton, afton chetaimatia aftu egeneto stilvont alefcalian iagnafeps gnaf epi tizghis u din atei lefkene lefcane. Și s-a transfigurat înaintea lor și veșmintele lor s-au făcut strălucitoare mai albe ca zăpada, mai albe ca zăpada, lefcalian, mai albe ca zăpada, după cum niciun înălbitor de pe pământ nu poate face o asemenea înălbire marcul 9, 2 cu 3 vorbim în termeni negative, artând că lumina era mai presus de tot ceea ce înseamnă curăție alb, alb imaculat pentru om ceea ce înseamnă alb pur pentru om în vederea lui umană modul de a percepe culorile aici era un alb cu totul alb, mai presus de alb el nu mai accentuează înfățișarea schimbată a feței Domnului, ci numai pe aceea a hainelor lui. Hainele Domnului devenise mai albe ca zăpadă, mai albe decât orice haină spălată, extrem de albe. Lumina țâșnea din persoana sa copleșind îmbrăcămintea lui, tocmai de aceea Marco descrie hainele seara ca fiind foarte albe, pentru că lumina le copleșise prin frumusețea și curăția ei. În momentul când nu mai sesizăm lumina aceasta, incalificabilă în termeni umani, ca zlava lui Dumnezeu, ca zlava lui Dumnezeu, atunci metamorfoza trupului său devine un simbol, un fenomen misterios, dar analizabil științific sau o halucinație colectivă, un loc psihotic. Dacă lumina nu iese din ființa Logusului întrupat a lui Hristos și este o realitate creată, așa cum e pentru romanul catolici Atunci comentariul Evangheliei devine de-a dreptul penibil pentru că trebuie să demonstreze că ceva a intrat în Domnul pentru câteva clipe și acel ceva, ceva care a intrat în el a dat impresia apostolilor că trupul Domnului a căpătat anumite însușiri tranzitive. Dacă transfigurarea Domnului este tranzitivă, fulgurantă, atunci evenimentul taborului este decepționant pentru că nu a fost decât un spectacol de o clipă. Însă, dacă acest eveniment a fost unui extatic și el a confirmat că Lumina Divină țâșnește din persoanele trăimii și că aceasta Lumina Divină transformă persoana umană, o transfigurează, o umple de sfințenie, atunci este cea mai covârșitoare experiență umană de care Dumnezeu ne poate face capabili. Transfigurarea de pe tabor este o avantpremiere a morții și Anvierii Domnului Luca spune acest lucru foarte direct. Și iată, doi bărbați vorbeau împreună cu el și aceștia erau Moise și Ilie. Ei au fost văzuți în slavă și vorbeau despre ieșirea lui care avea să o împlinească în Ierusalim. I oftenteți, endoxi elegon din exodon aftu, tin exodon, ieșirea lui, ieșirea lui, însemnând moartea lui, moartea lui Hristos, in imelen plirun en Ierusalim, Trebuie să o împlinească în Ierusalim, Luca 9, 31. Matei, la 17, cu 9, relatează atenționarea Domnului făcută celor trei, mideni, ipite, toorama, eos, u, o, ios, Antropu, ec, necron, egerti. Să nu spuneți nimănui: vedenia aceasta, to orama, to orama, vedenia, eh, vedenia aceasta, vederea aceasta, până când Fiul Omului, ostu, Antropu, nu se va ridica, egherti, ec, necron, dintre cei morți. Când nu va învia. Din ambele versete citate reiese ideea că adevărata înțelegere a transfigurării va fi percepută ca o realitate nouă și mai ales permanentă a trupului său, abia după invieria sa din morți. Cei trei sunt pregătiți pentru momentul în care trupul său nu va mai fi perceput și pipăi ca un trup uman grosier, ci ca unul transfigurat prin de slavă. Apariția lui Moise și a lui Ilie în slavă și discuția lor cu el Matei 17 cu 3, Marcu 9 cu 4, Luca 9 ,30, Evidențiază același lucru. Sfinții lui Dumnezeu sunt în slavă, trupul poate fi umplut de slavă, moartea nu distruge viața sfinților și în slavă îl povedea pe Dumnezeu, pe vorbi cu el, se pot ruga pentru noi. Veșnicia, cu alte cuvinte, nu e un tărâm al morții, al umbrelor, a neființei pentru oamenii sfinți, așa cum auzim în media actuală, a trecut în neființă, s-a dus, deci sau au trecut în tărâmul umbrelor, așa cum era în, mitologia, în teologia și mitologia greco-romană. Ci veșnicia e o stare existențială de comunie cu Dumnezeu, veșnicia fericită a Sfinților, o stare de fericire de un dinamis total al ființei umane în slavă lui Dumnezeu. Și asta vedem din apariția împreună cu Domnul în vedenia Sfinților Moise și Ilie. Ei sunt vii, sunt plini de slavă și nu sunt în stare de inconștiență, așa cum găsim în teologia advent, adventistă pe care o, o propovăduiesc aceștia, că ar trăi în în inconștiență sufletele în împărăția lui Dumnezeu. N-ar fi conștiente de ele, însă ce cele va învia Dumnezeu în învierea de opște. Reacția apostolului în fața transfigurării Domnului este una de uimire copleșitoare. Apostoli erau copleșiți de somn. Isan vevarimenii ibno ibno ibnos somn. Luca 9, 32, ca și în grădina Ghețimanii, Matei, 26-43 Somnul lor nu era unul venit din lene al Sfinților Apostoli sau dintr-o oboseală curentă, ci din măreția descoperirii Dumnezeu pe care a de la Domnul. Mintea lor era copleșită de măreție, obosită de atâta frumusețe dumnezească. Luca 9-32 vorbește de un somn al Sfinților Apostoli care se transformă Deodată în stare de trezie, Harul îi trezește deodată și trezirea lor nu e una fizică. De fapt, Harul îi ridică la vederea slavei lui Dumnezeu și nu îi deșteaptă dintr-un somn biologic. Dormitarea lor este o expresie a neputinței de a cuprinde măreția de Dumnezeu dacă nu sta ajutați de Harul lui Dumnezeu. Domnul dorește ca ei să-L vadă în slavă. Toți cei trei evangheliști care ne acest moment spun că Petru a răspuns și a vorbit către Isus despre construirea colibelor, pentru că nu știa de fapt ce să spună, cum să reacționeze în acest moment. A se vedea Matei 17 cu 4, Marcu 9, 5 cu 6, Luca 9, 33. Petru s-a simțit dator să răspundă acestei revelații, Dumnezeu l -a arătat. Că bucuria sa nu are margini, și că împlinire a omului este tocmai sălășluirea în lumină și locuirea împreună cu sfinți. Apostolul era înspăimântați, marcul 9 cu 6, cuprins de Mare Vlavie, pentru își manifestă bucuria și, pe când el vorbea, apare norul luminos care îi umbrește. Matei califică apariția istatică ca nor luminos, nefelii, fotinii. Matei 17 cu 5. Marcu și Luca vorbesc de un nor care îi umbrea pe ucenici. Marcu 9 cu 7, Luca 9 cu 34. Paradoxul expresiei Matei exprimă foarte bine realitatea extazului Lumina lui Dumnezeu este ca o lumină ce te acoperă, ce te învăluie, pentru că mai întâi te inundă. Luca spune că apostolii s-au înfricoșat când au intrat în nor, Luca 9.34. Dacă la botezul Duhul Sfânt era văzut ca un porumbel, pe tabordul Sfânt apare ca un nor din care vorbește Tatăl. Revelarea treimii se face de această dată unei triade de persoane umane și nu numai uneia ca la botez, numai Sfântul Ioan, botezătorul. Tatăl își mărturisește Fiul Cel Iubit Matei 17 cu 5, marcă, 9 cu 7 și ales, Luca 9, ,3, 9, 35, și cere de la apostol ca fiul său să fie ascultat întru toate. Ucenicii l-au auzut, tatăl, au căzut pe fața lor, epesan epi che și s-au înfricoșat foarte. Efovitisan efovitisan sfodra foarte, foarte mult Matei 17 cu 6 Ei cad cu fețele la pământ Iisus vine și se atinge de ei Matei 177, Când își ridică ochii ei nu mai văd pe nimeni decât pe Iisus singur Matei 17 cu 9:8. 9 ,8, Luca 9.36. Luca spune că apostole au tăcut după această vedere. Luca 9, 36 Și nu au mai zis nimic Transfigurat Domnului, le spusese lucruri esențial, că El este Dumnezeu și om și că oamenii sfinți sunt vii și plini de lumină cerească. Și am ajuns la pagina a 65-a în podcastul următor, discutând pasajul evanghelic despre învierea Domnului. Vă mulțumesc frumos și vă doresc mai bine.